بسم اللہ الرحمن الرحیم دا اوضح لی اجماعی الارائی اثارها کیاسا ومن هاجا دا تا مخدن حضر روانا والحمدللہ حمد دا اللہ دا پار رفعان گئو رفع الحمدللہ اوکادا الحمدللہ اوضح دا دا حمد وجی دا اللہ دا پار حمد ذکره شرقا بی کتابی داوی احکم بی کتابی داوی دا اللہ دا پار حمد بلا وجی بیانی دا مختلف یوهاتی او الحمدلله الذی اوزه علی اجماع الاراء دا غیر لگیدل الحمدبد عزات دا قر اوزه حاج واجه ل اجماع الاراء د پر د جمع کولو راایگان علا اکتفاء اثارها علا اکتفاء باتباع اثار د بی سنت کی حضر سنت راجه دی او اتباع اثار د بی سنت الله تعالی د د راایگان لپاره څه کیاس و من حاجه دا دا زحدا پر مقوله واضح کړه الله تعالی و کیاس و لا راز من حاجه الله تعالی موږ الله د پر حمد د کیاس اغلار الله تعالی واضح د سنت په د سنت نرسته د کیاس لارم الله تعالی موږ واضح کړي دا زکه او د اجماع لارې واضح کړي دا اجماع رائےګان جمع کولي شي اجماع ګول شي نو هذا الله تعالى على زكا حمد وفي كتاب خبر مقرح كما بكتاب وصول الشريع وفي أو اوقع دا من مشكات السنة سنة خبر مقرح وعوضح لإجماع العراعي على اكتفاع آثارها كياسة ومن حاجة ده إجماع وده كياس خبرهم وفي اوقع هذا الله تعالى على زكا حمد هذا صلور والدلال اللح تعالى وزع قرده أو مضبوط قرده خبرهم زيان درال حتى حتى صادبتا تردجي تم حامقشوي لاكيتا حتى صادبتا تردجي مخاطبة تم حامقشوي بحار العلومي العلومي كل بحار إذا قد دور مشبه به ده مشبهتا حتى صادبتا تردجي تا ملاقاتك وملاكي شوي العلوم كل بحار درسي علومي سرا جي دي والغذا او ذاس هدات سره چې په شان د سمندر دی په شان د داسې سمندر دی ته کلا ته موامواجن ته موامواجن چې چپیوي او چې چفو سره نو الله تعالی د رسول او کتاب الله سنت د رسول الله جماو کیاس اوازه کو ترته داسې علوم ملوشه چې هغه په شان د سمندر دی چې هغه داسې سمندر پہچان لري چې هغه د وا سمندري چې بالکل چپیوي او ته الله علوم درکې او سنت د رسول الله علوم درکې او اجمع او قياس تتولونه در كيه ورائية الناس او اي محاكبة تقول لدل يدخلونا تداخلي رائية الناس او دل الخلق يدخلونا تداخليجي يدين الله بودين الله اللح تلاكي افواجه بدا سعالكي تدل هدالين والصلاة او رحمة ده اللح صلاة نسبت الله توشي رحمة ملائكو توشي استقرار تيور وحوش تشي تسبيع انسانان تشي مراد الدعاء اكا صلاة نسبت الله تشي نت فلا صفتة تبريبية طلب الرحمة الطلب سوى احتياج ده. طلب الرحمة ده الله سفت شي طلب رحمة كم طلب داشت داخل احتياج شئ اشكال كلادي جواب دارين جده الله طلب تحق داع صلاة استعمال شي انه ده اغدو طلبنا مجرد مرادتنا مطلق رحمة مرادنا شئ مطلق رحمة طلب ولا معنا بك داني شکل ده سفت الله طلب درس صلاة او دا کرنگی کبیاتی اشکال داشی رحمت خویرکی گو رکتا تل کلب تا چستا پر او کس باندیره لوگ اسی زیلی شیر رکتا تل کلب تا شیر او دا اندالیم دا صفت دا انسان دا. رحمت اور صلاح دا اللہ کلا دا پر صفت گرزید دا ندی فکار جا پسر ازن اشکال دا نمو گاوی دا رحمت نمو راد دلتا رکتا تل کلب ندید دا دینا افازه دا خیال دا لا رحم الله كلا اولدي اسوږي په پیغمبر باندې والصلاه على محمد لا الله تعالی ولي نرم شي په چا باندې وګړه معنا نا والصلاه صلاه الله خير د الله تعالی دي برکت الله تعالی دي اگر موږ یې کولا لا معنا شو والصلاه او خير د الله تعالی دي على من باچا باندې ارسله چې لګلږي اغلى د معوانا على على مدد او معوانا مدد کوم کي او ظاهرا او مددگار عمرت په سپته پيغمبر عليه صلوات والسلام کي په ابهام کي ارچا ته پتا چې مراد دي نه پيغمبر دي ته دي کي تعظيم شان دي دا يو علامه محمد عليه من وجعله او بالذلک الله تعالی غلبا لواذه الحجه لذاره الله لواذه دکم اضافت د صفه ته موصوف تا وجعله للمحجه الواضحه او جرد الله تعالى ذكر الواضح لار سلطان و نصير سلطان برهان دليل و نصير او ملقار محمد يتاس محمد على من كي بدلجي من محمد شي صحیح څنګه محمد جي محمد عليه السلام المبعوث للي شوري قداس حال كي المبعوث مبعوث ته هدي الناس هادي للناس ته هدايت ته ان کي رحل مبشراً, مبشرا زیر ورکون کلی ونظیرا او یر ورکون کلی کاتران تا مبشرا دل جنر کلی المؤمنین ونظیرا لی کاترین بن نار ودعین او دلون کلی الاللہ اللہ تعالی تا بی ایبنی که حکم دا اللہ تعالی سرم وصراج منیر او دیور وخان دا وزد چا پی طول ترانا ورکی تکرنگی پی امبر لی صلی اللہ علیہ وسلم چی جو دایت راوڑی ثم علاماً، ودا سنما ده پار ده کاخیر ده ده ده صحابو مرتبر استود، وقتبعیت ده پیغمبر کی صلاة ویلش پبلچه بانده، مدرد و محاجرین و و بانده، سوه صلاة او رحمت لیده ثم علاماً، وگه در رحمت ده اللہ کلاوی علاماً پاچه بانده، التزمات چی اغیر لازم کرده بمقتزا اشارات، بمقتزا اشاراتی، فا اکتزا اشارات ده پیام په اقتضا د اقتقازات د اشاراتو د پیغمبر اغه لازم کړي د سشي الدلاله علی طریق الایقان اغه لازم کړي د الله را الدلالت کوي په طریق د عرفانه او د معرفت دی چې پیغمبر سویل دي نو بس اغه د پیغمبر په اشاراتو باندې چلي دی د خلک ته د هدایت لري کولې او د سما او اعتصام کړي دي په کدي درات کې منګولي لګول دي په خپل باندې تواتر چې اهم دي قد من نصوص اذا ما بيان ده. من نصوص هذه نصوص ده پیغمبرنا ده حدیث ده پیغمبرنا الظاهره البيان ده نصوصه ظاهره تشاهر نصوص بظاهر ممكن البيان بيان لرا ده پیغمبر خبري چکه من انتهي ظاهر نصوص او صحيح خبر دي غير موضوعي موضوعي طغ بند منقول لقول دي او خلقته فغسر الله هو دي ده واترما واترما ثم علما اترما او بی عبد الرحمۃ تعالی علمن کا چا بنی ایرتن ما چی غنیمت غنل پی شریف صحته پی صحته شریف اضافت سفرد موثق پی شریف صحته تا میدان د هغه کی شراکت وله میدان دی نو غنیمت غنل دی شراکت وله میدان نو مراد پیغمبر اسلام مجلس ته وا تنما او بی رحمت دی الله در رحمت دی الله تعالی علمن کا چا بنی ایرتن ما چی غنیمت غنل دی پی تا صحبت د هغه کی کرامت الاحصحاب قالوا ان نمد جنا له کرامت الاستصحاب اشرافت الصحابي وال والاستحسان او د نیکی حاصلو نو نپاکه صحابو دي دا الله تعالی رحمت کی کوم صحابو پیغمبر ل صلوات والسلام مجلس کې ځان د طاره د صحابت صحابيت شرافت او د استحسان مثلا دا ځان د طاره انیمت جنا لري پیغمبر د صحبت کې د لوخه بری عزیز کریم یو صحابي واله او بل استحسان نیکی کو عدا بيان به بي. على بي؟ من ثم على من التزم وعدنا وعد سمع ثم على من التزم من نسور مراد من المهاجرين فالمهاجرين والا انصار و الذين اوعدثان ثم على والذين هذا والذين من المهاجرين ثم على من من المهاجرين والذين اذا كانوا من المهاجرين والذين والذين دعوا كسان النبي اتبعوه باحسان چې د صحابه تابع داری په دای احسانې په خير کې رسول اګتدای ورها په احسانې عام ته تابعونه ورسته چې کوم کتاب لکون کینو هغه یو دا واجب داوځه بانک کی چپایلل <سؤال> کی مې بیا دا پن ولې مختار کوم چایلل نه بانک داوځه بیان کی چې دا درجه تصنیف ولې کوم د ریوازي سدا دا علم نوول مختار کر علم الاصول الجامع بين المعقول والمنقول النافع في الاصول الى مدارك المحصول اجل دا وجب يعني جدا علم وجب يعني جدا علم نوول مختار کر زك علم اصول تک دا علم دا فده کے دیر خواهد دی لفده کے زك سکا مختار دا بیانی اللہ فَإِنَّ عِلْمَ الأُصُولِ او أَدَّ حَمَدَ آدَا بِسْمِ اللَّهِ نَسْتَوْقِي إِنَّ عِلْمَ الأُصُولِ عِلْمُ الأُصُولِ الجَامِعُ فِي جَمْعِ كُلِّ مَا بَيْنَ المَعْقُولِ وَالمَنْقُولِ مَعْقُولٌ مَثَلُ الرَّأْيِ وَمَنْقُولٌ مَثَلُ الرَّأْيِ يَقْدِرُ كَيْكِلِ بَيْنَ النَّمَايِ وَنَقِيذَ لَارَم سِقِيلٌ بَيَانِيٌّ إِنَّهُ قَانُونٌ وَقَوَاعِدُ البَيَانِيِّ فِي الأُصُولِ فَيَقُولُ كَيْكِلِ لَارَم بَوَنِيَّ إِنَّ النَّافِعَ دَرَجَ عِلْمَ الفَارِسِ قَدْ فَيَنَّ إلى مدارك القصول أدلائل و عقلية أحكامات محصول أغشيته لكيش كم حاصلية جمعات أحكامات و مدارك مدارك ده جمعه ده نمع جايدر جايدر حكم صلحة كم جمعين و دليل كي و مدارك نمع أدلل و محصول نمع تشهل أحكامات و ده علم داسده چه داتا تفايده درق فحاصلون أحكامات كي ده دلائل اور ان دراجي اننا بيان چې فائدو وركوني د لصولي پر اصولې په مدارک المحصولي فائدو وركوني یاته صدا سګي په هغه دله د احکاماتو کې چې د احکاماتو د لحه اسل او د علم د لقائره کې دې فزریه به داخله مدوې په علم لصولي په شګه اصول چې هغه جامع د نافعه اجل له دا ان د برحبر ده په ان علم الاصول اجل ذات علم تجانا بالماقول والمنقول نعتاد اجل ما اجل ما يتنسم على اهكام اهكام الشرع قبول القبول قبول القبول وعظم ما يتخذ لاعلاء اعلام الحق عقول عقولا عقول ذات علم ثوره اجل ما داير دليل تر او ازن تر ما دعى العلمن يتنسم کیا علم و شبع ہا غستلا علم و شبع ہا سلا کرے دا احکام دا احکامات بشرو کے تو مضبوط و دا احکامات دا شرع کے علم و شبع دا سنا قبول الابول قبول دا لکی جی بعد سبادا بعد سبادا داغن و کی سونا متغلیو یہ ضرورت تش قبول دا دا نخبارا شم الا او جنوب دا داکا کس مننو قبولنا مرات آن باده سبا ده او قبول چلے دا قبولیت تبینکی مقبولیت تبینکی یو شی قبولو نو کمو علمونو تا چه شریعت دا احکاماتو پا مظبوطولو کی چه کمو علمونو تا دا شریعت دا احکاماتو پا مظبوطولو که دا قبولیت حاصل شده اسم قبولیت چه بعد سبا دا حاصل چه گا ده دا قاع علمونو اجل علم ده جلیل تر و عزم تر علم ده ده ده ده مطلب بانزام کوئی ده فا اننا علم و اصول ما دا علم و اصول چه کن ده ده علم ده دا اعلمونو کنو علمونو تا چه دا احتامات ده شریف و مضبطونو کی دا چه قبولیت حاصل چه ریسان قبولیت چه چه تا حاصل جه دا قبول القبول دا چکم دو دا کبیلی دا ازا قطر دا مشبابیین دا چاہتا مشبابی خبرن جا ہم پرانا وقت شبابا فین علم الاصولی علم اصول چلے اجل و دیر جلیل کردے مادا علمون ایتنسلو چاہا علمون خشبور حاصل کردہ علا احکام احکام شرعی تا مضبطول دا احکامات دا شرعی ایت خشبور حاصل کردہ علمون دا سنا قبول القبولی دا قبولیتنا یا تنصم القبول کتبوا شریعت هوا سلا کړه د قبولیت او شمول کتبول دته ده قبولیت او شمول چې په شان قبول ده د بابه دا حوی چې کوم علم له شریعت مضبوط کړل شي شریعت پاتاته مضبوط کړی او کول ته قبولیت مضبوط ملي شو دي فاعلمو کتب درینه اله ذکر قدیس را قدیس را بیترینی طریقیس را شریعت مضبوط شو را ذکر دا شریعت بیر اختامات دا ثابت چیو لی بچافر دا وصول فکر قدیس را شریعت زیاد مضبوط شو دا علمونینا کمچنور و علمونی سر سبه مضبوط شو دا دا یاو خبر شد فا علم الاصول اجل ما وععظ ما دا دی جملین به اطلاب اندان کوئی که علم الاصول اعظ ما علم الاصول چده اعظ ما دا ما دع علمنا يتخذ لإعلاء اعلام الحق يا علمنا لثلشي دبارد وتاولد جاندود حق يا علمنا لثلشي حاصل ولشي دبارد وتاولد جاندود حق علمنا لثلشي اين العقول علمنا رانسي اصل کے یا اکول ہے یا اکول ہے اکول اکنید بارم فرنا مرحبا شكرا ملجاة ملجاة ومانا قوة قوة مبركة سيشو عقول الاول جمعات البمانة ملجاة فاقول العقول ده الاول عقول جلو بفتحن اذا ذا اللي كيجي يعني ملجاة ده قناة دا, دا عقل جمله عقل قوت مدرکت او حقیقی چی انسان دا اشیحو ادراک ده منطلب دا شو دا علمی اصول چده عظو ما دا دیر عزیز ده ازت والده ما دا علمونه چی کم علمونه اغا اغستشی ده د ده اجتاوله ده جانده ده حقو اغا اغستشی سیشو عقول العقوله عقول العقوله ده عقولونه زیونه اغا اعلم چی اغیسر اغستشی ده عقولونه زیونه کم علمون دا سری بالکل دا انسان آقل راتنگ ہے و دا انسان آقل پاہ جی کارورت ہے او قدر کم علمون سرد اللہ تعالی دا شریعت جنڈیو چطولشی و فا علمون کے دا علم چرد دا دید عزیز تر دا عزیز والا علم کم علمون چی دا سری چیتائی که آقل کارورت ہے دا اکولو زیستش دا مل جا دماغ بگنات شکایه که دماغ کاروکی اغده سوی دماغ رانیسی صحیح اجل بم ایت تفزو اکول دا علم دا دیر عزت مند دا علمونا چکن علمونا کون چه تولو دا جاندو دا حق دا اللہ طلاقی دا انسان دا اکلونو زا رانیسی دا اکلونو تاکتو رانیسی صحیح شک؟ لگلان بپاسانا بنا پاکتو تاس اقول دا اقول جو مرسران دعا کنده او دا تا اقول چره دار اول اگه کیه کناه صدر جای کناه دا او دا تا صدر اتخذو سران لگا داد اگه دا دا مقولی ثانی دے داد اگه دا پر چشیره مقولی ثانی دے او مقولی اول اگه کے زمین دے چه راجی دے دا آز دو مایو دا دکا مات دا آز دو دا اصولی پی که دیر عزیز علم دے ازت والا مداء علم مننا كما علم مننا يتخذ لاء اعلام الحق او قول العقول يجمع علما يتخذ او شطاوله تجامدوا حد ان احكلك اغرى عنفي عقول العقول ده انسان عقل رانيسي ابي انسان عقل او دا ذکا علمونو قذریس ربیاسو قولشی دا اللہ قلق بلین جنڈی او جتو علشی مطعا علمونو کم دا کن علم دی عزت والا علم دی ذکا قده کم معقولات اولا قلیات دکن لی قده کم معقولات بدا اندے انسانات الانیزی سوچ بگوکی کے وائد بازانا ہوئے ہیں و دا آقول الوکن جو دا رطا سجد ہے تقلیل فرمعقول سے کہے مقبول کہے اگرمزہ حیه یتحدو بمانا یحصلو که از جماعت دی را عزت من علم دین ما دا علمون ما یتخذی حاصله ولشی د طالب یوتونه د جاندو د حق د الله تعالی حاصله ولشی او ا اقول لو كله بیا كله اقول وسمه لگی ته بمانا دو یحصلو علی یتخذو عز ما یتخذو دا غیر عزیز د علمون یتخذو عقول العقول شي هغه راتنګي پوښتولو ته جامو د حق الله تعالی کې عقل له کلي د عقل له اعفناګه ینه دمه کله معلومږي انساني دماغ راني سي سوچ او فکر راني پر پاره سب د الله تعالی دین جاندي چيتيږي دا پر هغه کې عزت ولاي وي ویني کتابتن کې دا خضرا د علم وصول دغه فضیلت بیان کو چې دا علم او دا فضیلت ولاي وي عزت ولا اجل علم ده نافع علم ده اوڈا کرنگی جامعہ آئیلنڈو بینل ماکول مم صلو دری صلو وجی بیانت اوڈا جو بیانتی چیزی بیپن کی گیتا ادلیکم آئیلنڈو تنکی شر حولی لکن ایلت کو تصمیق دے دا شر حولی لکن در دی تصمیق کو اولیکن وانا كتاب التنكيه وفي شكل كتاب التنكيه مع شرح المسمى صارد خفل شرحنا اجل ممكن اخذ شعر بالتوزيح بسرم توزيح ودانا تبارد امام دا امام دا المحقق تحكيك كون النحرير او نحرير نحرير علم دول وعلم نحرير ذكا وي ذكا نحرير ده نحر, نحر على الود او وده علم ده لك علموين ارى مسألات دليل كو تارباً دوليك ابن مدين تعالى ديك تشبيه سمت او ص او اغه په چال سره قرباني ال عليه د ترنګ چکل عالم تنحريم ال عليه کی چې اغه اره مساله په دليل سره بیان نهري د عالم سره چې دا مساله اوه وي د چا ورېبلی او بیان کړي چې اورېبلی او بیان کړي هي دا عالم دی چې اره مساله بیان کړي او سره دلیل پوچاړي باندې لاله خبرم زه ډاغه ریک تشبيه ده ان چې نحريل المدقق او مدقق ال دی کتور دلیل باندې دغه کله دلیله په کارم غوینه پیش کئ او د دلیله په کار دلیل په څو تپقیق ویل کیږي او که څا علم تمدقیق ویل کیږي چې خپل دلیل منکح ته او ساده ماتول نه سکے بچ کئ دلیل او دلیل ته صاحب به هیلا ییږي خبره نه انده لکه دلیل باندې چانه کده په دل څخه مضبوط خبره نه ela eizha, del aoゴ clina. Kao qoi de maquhoulu bandiiction. Maraddi li miizani almak Давайте. Maraddi li burako ri mo kerei minizani almak AN oportun. Haqanuun da mahkoula raha. Aklii qawaniin u przy ane moye wal man ku nich yon aklii qawaniin uande ni Individual de ço de. Minakhe sho aksanil piřano. Minakhe ho Hau tachzib ki re? Aksanil piro a egla oso касo na فروع او د وصوله په تشبیه دا احکامه تشبیه را کښېوه د وصوله جړیدو مې سره او د احکامه تشبیه دا, دا, و و دا او عقائده تشبیه را کښېوه د جړیدو مې سره او د کرنګې دا احکامه تشبیه را کښېوه د فروع سره خبرونه کومه را او د احسان تشبیه را کښېوه د قوانینو سره نو مطلب دا شه منکه هو قوانینه احکام او داغه عالم دې مونږ ته تهذيب ته تهذيب کوم کړي اسانه دې قواعد, دے دا قواعد دا دا او ضوابط او احکاماتو او صدر الشريعه او صدر الشريعه ته لقب دي صدر الشريعه والاسلام صدر الشريعه والاسلام په فعل الله الله دې دې درجه ته دې درجه ته دې دار السلام ته جنت کې داګه دا اجازه دا خبر ده وان کتابه تنقيح کتاب شاملون وان کتابه 키یم و چیتہ بگا تنکیح کتاب نcillی شاملند ذاρέーん شاملن لي خلاصه دا كل مبسوطن خلاصه دا کتاب تشکل آیین تربا ohو آفن و دکا کتاب شاملن و ندرو و کتاب شاملن و نفیر Improve و نصابون کاملن و šی reg mystح نیس شرحنا تنکیح ننیس بگا تشکلی نمید نساب جاملن اگستو شور ماغلت من خزانت من منتخب اگستو شوردени هرا خزانینا چه منتخب خزانت دیارا چا منتخب کتاب لیکل داغینا را گستشو ده کافن کافیر بحر محیط داتون داغیر فرسپات دی کتاب شاملون واپن نساب دا داتون اخبار شو د کتاب تنکیم سپتون شو کتاب تنکیجره کتاب شامل لے او دا کرنگی واپیر نساب کامل لے او کافیر محیط تی بحر محیط تی احطای کلی رفصدان دی بمستسپا کلی مدیدن بمستسپا کلی مدیدن اگر چونه او کلي شي وي هر وګت شي باندې هر وګدي وګت كتاب باندې او بسيط نه هر متوسط کتاب باندې وكنز المعني نن داغه لپاره څه پتي كتاب شاملن كنز خزانه مالن بي پاور را کوون کي الله سبحانه نور كتابونه تا کتاب من كل وجيز كهم اختصر كتابي متوسط نه متوسط کتابی هي کي طه متقيم ميزان وصول هي پدي كتاب کي تقويم برابر والے لتقيم ميزان هي قدرت د قوانینو د اصول په دغه برابروارې میزان اصول د بار د قوانینو دو اصول د او تعذیب او تحذیب احسانها او د د څنګه د دغه قوانینو خبره حذف او قوانینو کې چکم قوانینو دي هغه څه خبران دیم تلالا وصول پک که چکن کبانین دا غیر تحذیب دا غیر تقییم قانون براک رایو او اذا که خبرت نسکیه ختمیم ودیکی بیا تشبیده وهو نهایتن او دا انهایده انتهاده دا کتاب چه دい وهو او کتاب چه دی نهایتن دا انتهاده بی تحصیل مبانی الپروعه تحاصل دا اغم مبانی دا پروعه مبانی دا پروعه د قواعدنا سلسله کوایده فکریونه کنه وونه نهایت او د کتاب چکنډه ده فحاسل اولو د قواعد او د فکری کې چې قواعد د فکر چر په رہی په پره د تعدیل ارکانها او کتاب چکنډه په دې کتاب کې تعدیلون برابرول ارکانها د ارکان د دې قوانینو یا ارکانها چې حاضر مې پرو او تراځي کې د پرو او د دې ارکانو ارکان دي عام به ترين او دی جکم تواعید دی عام بہترینی طریقی سرہ بیانی نو تردیز ہے پوری دالا خبر روانو وجہ دی تصنیب بیانی و وجہ دی تصنیب لا شروع رسا بیان شوا لاولی سفت اکتائی کے دی کتاب تنکیر او داغید شرح او داغیدو مصنک قدیقی و مزید و زحد احسابا دینو روم